السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمى منها. يهده الله فلا مضل له، وما فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده.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 يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يسره لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً النبات فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menakdirkan kita untuk bertemu kembali dan melaporkan kita untuk terus dapat belajar bahasa Arab Yang mana kita sudah sampai di eh, halaman atau safha Tissa'atun wa ishrun Safha'atun wa ishrun dan kita sudah sampai di latihan ketujuh Pada pertemuan lalu kita sudah membahas beberapa latihan-latihan yang ada pada ad-dars al-khamis Kemrin al-awwal, al-thani, al al-rabi, al-khamis, al-sadis Latihan satu sampai enam sudah kita baca, sudah kita pelajari Dan insya Allah mudah-mudahan dapat dipahami dan hari ini Kita akan kembali meneruskan Pelajaran kita Dan akan kita mulai dengan membahas Latihan atau At-Tamrin As-Sabi' At-Tamrin As-Sabi' Latihan ke-7 Latin akan tetapi Qabra'an Nadda' sebelum kita mulai Menaka Asya' ada beberapa hal yang diurid an menbih ada beberapa yang ingin ana ingatkan kembali yaitu yang tidak bosan-bosannya kita ingatkan wadzalika yaitu al-muraajaah <todohan> dari beberapa e, ikhwan yang juga belajar buku ini kita temukan banyak di antara mereka yang Wallah-wallah e, mungkin karena Begitu banyak kesibukan Begitu banyak urusan Baik urusan pekerjaan, urusan rumah tangga Dan juga urusan-urusan yang lainnya saja, kadang urusan Tolabul ilm atau mempelajari bahasa Arab ini e, Jadi satu yang Dikesampingkan Padahal kita sudah jelaskan pada pertemuan pertama kali kita bertemu Bahawa tujuan akhir dari empat jari bahasa Arab ini adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Sehingga penting sekali jika kita ingin sampai kepada tujuan tersebut Penting untuk selalu mengingat-ingat kata kunci yang sering kita ulang-ulang Yaitu murajah Mengulang kembali pelajar Dan ini bukan hanya eh, Terkait dengan antum yang belajar Tapi juga terkait dengan anak yang menajar Sehingga murajah ini bukan hanya eh, Satu yang ditekankan buat antum Tapi juga ditekankan untuk anak Kita semua harus murajah Dan paling tidak 5-10 menit misalnya dalam sehari Atau sekali seminggu Atau dua kali dalam sepekan ada semacam meraja Sehingga tidak terjadi yang kita khawatirkan Yaitu tiap hari antum atau tiap pertemuan Antum bagi ikan toalibun jadi murid baru Seakan-akan baru saja belajar hari itu Sehingga semua yang kita telah pelajari Seakan-akan sudah menguap di udara Tidak kelihatan lagi di mana bekasnya nah, Ini satu hal yang mudah-mudahan tidak terjadi Lalu yang kedua, Yang kedua, Kita sudah sampai ke pertemuan berapa Irfan? Kedua belas atau sebelas hari ini? Sebelas. Sebelas sudah. Dan sudah banyak nufrodat yang telah kita pelajari. Dan mudah-mudahan semua nufrodat tersebut telah dihafal kuncinya tadi adalah murah aja nah, kaitannya dengan hal tersebut kita akan mulai hari ini dan seterusnya insyaallah Allah sedikit, sedikit demi sedikit akan mengurangi eh, bahasa Indonesia dalam pengantar paling tidak hari ini 30% kita akan mulai dengan menggunakan bahasa Arab 70% masih menggunakan bahasa Indonesia setelah itu Minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya akan sedikit-sedikit berkurang Dan ini perlu perhatian yang cukup, serius Apa yang anda ucapkan tolong didengarkan, diperhatikan Sehingga anda akan mengusahakan tidak menerjemahkan kata-kata uh, kecuali jika diperlukan Fal-nabda insya'Allah al-ya'um al Hadis Lailah, kita akan mulai pada malam ini di taksir Minal karam bil-arabiyah Kita akan mulai memperbanyak Menggunakan kata pengantar Dan bahasa Arab Fa narju minal ikhwah wal akhwat An yantabihu Wa an yastamia ujahidan Maka saya minta kepada ikhwan dan akhwat Untuk Benar-benar uh, memperhatikan Dan benar-benar mendengarkan Taib ini dua hal yang anda ingin ingatkan Ketiga, terakhir Betapa inginnya Anda ingin mengetahui berapa Jauh Manfaat yang telah kita ambil Dari pelajaran ini Terutama khuan -khuan yang memulai pelajaran bahasa ini dengan nol Anda belum bisa melihat Keefektifisan Atau efektif tidaknya Pembelajaran kita Apakah sudah sampai kepada Eh, tahapan yang telah kita harapkan Apakah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika belajar Bahasa Arab Atau adakah masukan-masukan Maka eh, dengan ini anda membuka pintu seluas-luasnya Bagi ikhwan atau akhwat yang ingin memberikan masukan Memberikan saran atau pendapatnya Atau mungkin kritikan, tidak masalah eh, Dalam pelajaran Bahasa Arab kita ini Anda yakin ada beberapa pendengar kita Juga bergelut dalam bidang Bahasa Arab belum lama ini kita berkenalan dengan seorang guru bahasa Arab dari SMK Al-Muhajirin, Ustadz Ismail. Nah, harap mungkin beliau dan juga rekan-rekan yang lain yang bergelut dalam bidang yang sama untuk memberikan masukan kepada Ana, kepada Radio Roja, agar eh, sebagai bentuk peningkatan untuk pembelajaran kita ke depan. Ana mohon maaf jika menggunakan waktu yang cukup lama untuk mukab di mahir ini, tapi ini penting. Eh, dan Ana membuka... Uh, sekali lagi membuka masukan membuka kritik membuka pendapat dari ikhwan-ikhwan untuk kemajuan pembelajaran bahasa kita ini baik nabdalan nabda al-an nabda al kita mulai sekarang at-tamrin as-sabiah at-tamrin as-sabiah al iftahu al-kutub ya ikhwan iftahu al-kutub Mana iftahu buka, buka al-kutub jamak daripada al-kitab buku-buku antum dibuka تفضل wa al-ikhwan wal akhwat Aladina kanu fil bayit fa yastaidu bil kalam wa bil kitab wa bil muzakirah yastaid bi an yaktub asya muhimah binisbatiloh. Bagi honan akhat yang ada di rumah, mempersiapkan buku, mempersiapkan pulpan, ada tulis untuk menulis kiranya yang pandai menulis. Baik. At-tamrinu s-sabi'i. Ikhra'il nithal ثم كوّن أسئلةً مثله مشيراً إلى الصور التالية اقرأ المثال الآتي اقرأ ما انا اقرأ يا اخوان لا ترى المثال المثال ما انا المثال هذه اللغه لا المثال مثال مثال contoh contoh مثال مثال مثال خلاص اصل الاسئله Al-aati, ya, kalimat ini sering kita ada. Al-aati yang berikut. Thumma kawwil. Thumma kawwil, mana kawwil? Kemudian, gabungkan. Labud antar fahamu awalan al-matlufuna, ya khuan. Antara, faham dulu apa yang diminta di sini. Perhatikan kata perintahnya di sini. Minta biju'idan. Thumma kawwil, kemudian. Kawwil, mana kawwil, ya khuan? Hubungkan. Hmm, hubungkan. Bisa jadi mungkin kalimat juga diambil dari kalimat ini. Kawwil. Asilatan buatlah, kemudian buatlah atau bentuklah asilah soal-soal, mithlahu. Ma mana mithlahu? Semisalnya, <coughs> Semisalnya. Musyiram ila, ila suwar taliyah. Musyiram Ma ila suwar taliyah. Musyiram, mana musyiram ilah? Dengan menunjuk as-suwar gambar-gambar at-taliyah berikut antum di sini nak no, mana matlabuna ya ikhwan apa ini minta di sini antum matlabuna bi takwin as'ilah antum diminta untuk membuat ee uh, soal-soal mustanidda atau mus mustanidan bi al dengan bantuan gambar dan yang diminta di sini adalah membuat soal misla al-mithal membuat soal yang sesuai dengan contohnya dan tugas contohnya kita bu man hadza kitabun hadza ma makna kitabun hadza ya ikhwan buku siapa ini buku siapa ini kitabun hada antum lihat on surah ya khan surah mana di جانب al sual hada surah alati bil janib al uh, sual hada kitab arsikadhalik gambar yang ada di samping soal tersebut adalah buku maka soalnya kitabun hada kitabun hada buat soal yang semisal Berarti hanya tinggal dirubah Apa nyakuan dirubah? Kata tanya tidak berubah Kata tanyanya tidak berubah Yang berubah adalah Isim yang, yang ditanyakan Nah, antum paham? Nanti mungkin setelah ini kita akan coba Antum membuat soal Dengan e, bentuk yang lain Tapi sekarang Antum buat soal mirip Atau sama seperti Contoh Fentum nyakuan Tahid. Anak menteri jangan bilang peminta kalau anda tidak paham. Kehendak? Tidak. Tahid. Pemeran ikhwan dan ahwadir juga paham. Tep. yang tidak di soal? Sebagai mulai nombor satu untuk mencuba. Tafadzilah firman. Kalau mana ada? Kalau mana ada? Hmm. Soal sahih Sahih. Karena sila huna. Gambarnya di sini, eh, alhamdulillah. Fasual -so takul, kalau mau manhada, masyaallah, syukurkan. Kalau mau manhada, hmm. antum, oh, ya, ya. itu bahwa adaan antum jelas. Sekarang bagi antum jelas, taib. Antai berakhir yeah. kirim, wasnan. Taib antai berakhir kirim, wasnan. Baytu manhada. Baytu manhada, ahsant. Ferinta idan, alhamdulillah. Tanya keret masmuk, masmuk, anak Hamzah, masmuk, Taahir Rusdi, baik. Istana ya, rantiyaki? Kami Suman Hada. Kami Suman Hada. Hada. Anda dengarnya H. Ha. Entah lagi H. Kami Suman sekali lagi tanya. Kami Suman Hada. Hada, baik, baik. Mm. Istana <laughs> rantiyaki? Sariru man hadha. Sariru man hadha. Sahal. Sahalun jiddan. Namanya Ma sahalun? Mudah. Mudah. Jiddan. Sahalun jiddan. Mudah sekali. Alaysaqadhalik. Kalau anda tanya alaysaqadhalik. Alaysaqadhalik artinya? Bukankah begitu? Alaysaqadhalik. Bukankah begitu? Jawabannya? bala, bala. bala. Ya. Jangan untuk bilang naam. Bala, Tentu. Baik. Sahalun jiddan. Alaysaqadhalik ya khuam? Bala. Baik. Baik. Alaan, unzur al-kalimat ya Yabdu annana dakhalna fi dars jadid wala la. La. Tayyib. Dakhal fi atna eh? al Oh. Hadha dakhil fi at-tamrin as-sadis? As-sabi'? sepertinya ada berapa kalimat di sini sebelum kita masuk ke pelajaran baru Ad-Darsus Kita masuk Muhammadun Untuk lihat Untuk kitab ya kawan Unzuru ilal kitab Wastanak jaydan Unzuru ilal kitab Mana unzuru ilal kitab Lihat ke buku Wastanak jaydan Dan Dengarlah Dengararkan baik-baik Muhammadun Ya Muhammadu Muhammadun Ya Muhammadu. Entah bih khuan. Un unzur ila attaghyir huna. Unzur ila attaghyir huna. Untuk melihat perubahannya di sini. Mahua. Apa perubahannya? Mahua ya khuan attaghyir. Ya. Haa? At-tanwin di kalimat dal. Harakat dal. Yeah. Fil'ula. -fil Muhammadun. Bit-tanwin. Wal'an. Muhammad. Muhammad. Muhammad. Ya Muhammadu kalimah Muhammad masbuqa bi ya an-nidaa' kalimat Muhammad masbuqa yahulii bi harf an-nidaa' dengan huruf panggilan yaitu ya harfun nidaa' ya wahai ya Muhammadu lihat perubahannya Muhammadun ya Muhammadu ustaadzun ustaadzun ya ustaadz Ya Ustazu Untuk hmm, menyiap Penuhi menjadi Bammah Bermada ya kawan? Pernah apa? Ini huruf Ya, ya. ya harfun Nida Ya Harfu an, hmm, an Nida Itu huruf untuk ber... Yang berfungsi untuk memanggil Wahai Sering kita ada pertemukan dalam al Quranul Al-Kerim Ya Ayuhal Ladina Amanu Ya Ayuhal Nas fastrusni Khalidun ya Khalidu Waladun ya Waladu Waladun ya Waladu Tayyib faham ya ikhwan Baik, lana istami' thumma karir istami' thumma karir ma mana istami' thumma karir dengarkan kemudian ulangi kemudian diikuti Baik, ay ikhwan Muhammadun محمد محمد. محمد، محمد، يا محمد، يا محمد، أستاذ، أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ، خالد، خالد، يا خالد، يا خالد، ولد، ولد، يا ولد، يا ولد. طيب، والآن اقرأ واطب. Ma'absi awakhiril kalimati. Ini kata perintah ini. You toker berkifiran. Terulang-ulang terus ini. Sering terulang. Kita minta salah satu di antara antum menerjemahkan maknanya. Mana ikhwal antara yang farihid? Baca lah. Waktu? Baca lah. Kebuku. La. Ahadai wa efon. Dan tulislah. Tulislah. Jangan ya, kutup antum kira ini kutub aktub, waktub, bukan kutub bukan. Waktub kata perintah ini dan tulislah ma'a بس ma'a inna allaha ma sabirin ma'a bersama. Atau dengan dabti? ad itu artinya menulis lalu dia memastikan tulisannya benar atau tidak. Dabt. Ah akhir, mana akhir? Akhir-akhir al al-kalimat Kata. Maksudnya memperhatikan harakat huruf terakhir dari setiap kata. Kau yang tunggu ya, Khan? Ana tidak perlu mencontohkan Ana minta kau baca lagi. Fakir lagi. Kau tahu Ya, ya Aliu. Kau perhatikan bagaimana harakat ya? Sekali lagi? Ya Aliu. Mana ada bid'ah mah ya, Khan? Mana reza bid'ah Karena dia di oleh huruf panggilan. Iya. Huruf harfunida. ya Sant. Stayner. Ya Abbasu Untuk hmm. mematikan harakat Sin Sekali lagi lagi Ya Abbasu Şeyhun. Şeyhun. Ah, disini, هنا. هنا, Ya Stener Syekhun Syekhun Nah sini mana Mana ya kawan Penwin Lima ada Lima ha. ada Mana lima ada Kenapa Apa sebabnya ya kawan tidak, tidak ada Ya Itu dia Jawabannya Tidak ada ya Kalau ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. ya maka ya syekhu ya, ya, Nah ini yang kedua nanti Wabar Ya Sheikhu. Ah, Ya Sheikhu. Jadi bukan Ya Sheikhun. Salah. Akhir. Ya Rujulu. Ya Rujulu. Faham tu, ya kawan? Faham. Kawan, anak-anak, Insya Allah di rumah juga paham. Fadli akhir yang -e, terakhir. Istener. Ya, Ya Siru. Mm -hmm. ah. Ya, uh Ya, ya, ya, ya Siru. Akan ah, mara tanok royak sih. -e. Sekali lagi. Ya Siru. Ya Siru. Lepas ya siru? Bit bit bermahukan ada bit termin. Sirun. Ya Sirun ah Ya di sini bukan. Ya harpun tidak hati-hati. Hati-hati ini ya Sirun nama orang. Yaanya yaanya huruf aslinya dari kalimat tersebut bukan huruf baru muncul bukan. Tidak ada sama Sirun. Ya Sirun. <laughs> nah, Apa? Kalau dah kiri? Staner? Ya Ammaru. Aska lagi yah ki mardanukrah. Ya um, amar. Yaib. Kau tanya yah ki. Hm. Sudahlah rokatnya itu. Doktorun. Tak. Anta anta yah keperihin. Doktorun. Doktorun. Hmm. Istana dah lahir. Ya doktor. Ya ya doktor. Ya doktor. Mana dok doktor? Doktor. Doktor. Doktor di mana? Di mana tabib? Yangi. La, doktor yang yang hasil pada darjah doktor alaiah, doktor bukan doktor, tabib bukan, kalau doktor kesehatan itu tabib, ini doktor, la di atas magister, di atas magister S3, darjah tan aliah, dirasa tulah dia, tak ada takar jamin dirasa Baik. Naam ya akhi? Doktor. Naam, bisa jadi begitu. Tapi tidak, ada profesor di atas lagi. Profesor di atas lagi, di atas doktor. Dan dan profesor ya akhi, istilahnya di sana Al-Ustadz. Masyaallah. Al Al-Ustadz, هنا, masyaallah. Al-Ustadz, Al-Ustadziyah itu gelar keprofesional, profesor Jadi, misalnya Al-Ustadz, Ad-Doktor, alimat al-ustad di depan itu bukan bukan sekadar gelar ustaz, bukan. Al-Ustaz, Al-Duktur artinya Profesor, Doktor. Baik. Untuk isna adalah ismun. Anda lihat di bawahnya ismun. Ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun. Anda lihat bagaimana perubahan di sini. Yang awalnya tadi tanwin? Yang awalnya tanwin menjadi dhammah. Ismul waladi Muhammadun. Mana beri contoh? Depannya dulu barontan terus teruskan. Baik, istami antai ya اخي, min awal Ismul. Naam. Ismul waladi. Ismul waladi Muhammadun. Naam. Kenapa jadi jadi dhammah ya ikhwan? Bukan tanwin di sini. Intabihu ya ikhwan, antu perhatikan semuanya. Hmm. Masih ingat kemarin latihan-latihan penjabatan ala ibu di latihan, -latihan 27. Nah, apa yang ada selanjutnya dibangun dari maklumat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Halaman-halaman selanjutnya akan dibangun, Yehwan ya untuk Yehwan, ya akan dibangun dari maklumat yang ada sebelumnya. Tidak mungkin dia bawa sesuatu yang baru kecuali jika ada uh, faidah yang besar untuk disampaikan. Tapi di sini latihan-latihannya. Semua kaidah-kaidahnya antum pelajari di awal-awal. Maka di sini antum di, di apa namanya dilatih untuk mempraktikkan kaidah-kaidah tersebut. Jadi kalau ditanya kenapa ismu bukan ismu ismun waladi? Kenapa tidak ismun alwaladi? Hah? ism eh, is, ismul wali ini dua kata digabung menjadi satu. Di Hah? Diidhafahkan. Iya, sehingga ketika diidhafahkan disambung sehingga menjadi kalimat al-idhafah. Maka kalimat pertama yang tadinya tanwin menjadi Dommah Ismul Waladi Muhammadun Ustamir, ya, akhi Wasmul Binti Zainabu Zainabu Wasmul Binti Zainabu Bisa Zainabun? Laksa Taip Masa, LImada Zainabu? Ya, ini ismu haqiqiyat Itu ismu Ada sejawaban Taip, lakas, maafi masyarakat Antum lihat di sini wasmu. Hmm. Kenapa tidak dibaca waismu? Karena hamzanya hamza bukan hamza di atas. Ah lihat atas ka, di alif ini tidak ada hamzanya. Ini ini A tulisannya bukan domah ini. Antum perhatikan ini bukan domah. Ini tanda bahasanya tidak ada hamzah di atas alifnya. Tanda seperti domah itu antum lihat itu? Itu artinya tidak ada hamzah di atasnya. Diwakili dengan itu wasmu sehingga kalimat alifnya tidak dibaca langsung ke sini Wasmul binti Zainabu. Kenapa binti bukan bintin? Ada al? Alif lam. Al -la Maka tanwinnya hina. Baik. Istana ya berakhir. Ismul Mudirsi Hamidul. Nama. Hmm. Masmul Mudiri. Masmul Mudiri. Hmm. Di mana Mudiri? Leisah mudira leisah Mudiru. Hmm. Di mana dia konkasrah? <coughs> Sekali lagi tadi al Irfah. Ketika dua Kata digabung. Menjadi kalimat idha'afah. Maka konsekuensinya kalimat yang pertama. Dengar dengan baik-baik. Kata pertama. Ismu. Yang awalnya ismun. Lalu almudiru. Ada dua kata digabung. Ismun. Almudiru. Ketika kalimat ismun dan almudiru ini digabung. Maka konsekuensinya. Tanwin yang ada di mim. Ismun menjadi ismu. Ismul. Ismul. Mudiri Rinya yang tadinya uh, Bommah menjadi Kasrah Faham tuan-teman ya kawan? Dan terus begitu Terus begitu nanti insyaAllah Kita melihat di halaman halaman selanjutnya. Mudah-mudahan Jelas <coughs> Istamadi akhir-akhirin Ibn Ibn Khalidin Ibnun atau Ibnu? Ibnun. Ibn Ibn Ibn Ibn, Ibn. Ibn. Ah, baik. Tak ikram yang awal ibnu. Ibnun. Nam. Ibnu Khalidin fil Madrasati, wa ibnu Hamidin fil Jamiati. Baik. Pastai ni anak minat antum yang baca. Pudar akhir-akhir ni masih terus. Ibnul Mudrisin fil Fasli, Aina ibnu Mudiri. Jadi. Antai ya si. Ibdah al awal. Antum tak lihat dari dari nombor dua lagi. Diulang dari nomor dua lagi. Lihat halaman 30 ikhwanah ya hadir rumah untuk di halaman 30 kita kembali ke halaman 30 nu'ayid min as 30 fadal ismun ismul, ismul waladi muhammadun wasmun baiti hmm? zainab wasmul eh wasmul binti Zainabu Zainabu, istamer terus ismul mudarisi hamidun Masmul mudiri mudiri sekali lagi masmul mudiri masmul mudiri ahsan istamena akhir akhil karim <coughs> ibnun ha safa wahidun wasaraton ya akhwan ifta safa wahidun wasaraton tiga bersatu ibnun nah ibnu khalidun khalidun hmm. fi almudarisati antum ikut kita dari awal apa baru hari ini baru hari ini oh. Dari awal, Antum ikuti di, di, di radio? Iya. Alhamdulillah. Sekali lagi baca, Akhi? Dari, Dari Ibnun? Ibnun. Nah. Ibnu Khalidun fil al -Mudarisati. Fi Al-Mudarisati. Antum lihat? Ada produk komentari? Perlu, hmm. saya. Di mana produk komentari? Madrasah. Hmm. Madrasah, hmm. Madrasa. itu saja? Khalid. Di Khalid. Ibnu Khalidin. Anda ingat kan? Ketika dua kata. Entabih ikhwan. Entabih. Antum di studio dan juga ikhwan afat di rumah. Jika ada dua kata. Yang hendak disambungkan menjadi kalimat idofah. Kalimat pemilikan. Penisbatan maksudnya. Maka kata yang pertama. Contoh. ibnu Khalidun. Ibnun Khalidun. Apa yang terjadi jika kita ingin mengatakan. Menyambung kalimat ibnun dengan Khalidun sehingga menjadi kalimat e, penisbatan. Lalu ibu apa? Maka kalimat yang pertama apa yang kalimat pertama? Ikhwan. Eh ibnun. ibnun menjadi ibnu. Ibnun menjadi ibnu. Tanwinnya hilang menjadi dommah. dommah saja. Ibnu lalu Khalidun kita masukkan ke ibnu. Ibnu Khalidin. Yang tadinya doma tanwin menjadi kasroh tanwin atau kasroh tein. Kasroh tanwin atau kasroh tein. Sama saja mestilah ini. Artinya kasroh yang ganda. Kasroh atau kasroh tanwin. Ibnu Khalidin. Bila Jadi kaidahnya Kata yang pertama menjadi doma. Doma saja. Tidak tanwin. Tidak doma tein. Tapi doma saja. Yang kedua. Bisa menjadi kasroh. Kata yang kedua bisa menjadi kasroh. Bisa juga menjadi... Kasratain. Apa sebabnya? Kapan menjadi kasrah saja? tidak? Di sini contohnya kasratain. Ya kan? Khalidin. Tapi kalau Ibnul Ibnu, lalu kalimat Al-Mudiru. Pengen disambung. Ibnul Al-Mudiru. Bagaimana jawabannya, Ikhwan? Ibnul Al-Mudiru. Ibnul. Mudiri. Yang tadinya Tanwin menjadi Dhammah. Ibnul Al-Mudiru menjadi? Ibn. Al -mudiru. Al-Mudiri ibnul Mudiri kasrah bukan kasir, disini, kasrah di sini Khalidin kasra tain di situ tadi al-mudir kasrah saja apa apa apa sebabnya di sini tanwin di sini bukan kasratain di kalimat al-mudiri tidak bisa tanwin karena ada alif lam al-mudiri tidak mungkin al-mudirin tanwin ya ikhwan dengan alif lam tidak bisa digabung salah satunya harus hilang dan yang hilang adalah yang terakhir yang di awal tetap ya dia. Yang di apa yang di akhir itu saja di sini harakat dalnya. Maka Akhwan -ha Ibnul Mudiri bukan Ibnul Mudirin. Nah di sini Ibnu Khalidin karena kalimat Khalidin tidak menggunakan alif lam. Paham tu mi akhwan? Ana minta tolong diingat-ingat di kaidah ini sering sekali. Kalimatnya sering sekali diulang-ulang. Fadhliah di sekali lagi. Terus yang perlu komentar juga fil madrasati al madrasati. Antum bilang dari al mudarrisati memang al mudarrisa dengan al madrasah jika antar maharakat maka begitu bentuk bentuk kalimatnya. Tabirnya ini tidak mungkin fil mudarrisati. Enggak mungkin itu. Karena maknanya akan menjadi kacau. mana al mudarrisa? mana al mudarrisa? Guru perempuan. Antum coba terjemahkan Ibnu Khalidin fil mudarrisa. Anaknya Khalid di di, di, di dalam apa? Di dalam dalam guru, guru perempuan? Maksudnya apa? Maksudnya? Nah, ini tentu kalimatnya salah. <laughs> fil Madrasati. Anaknya Khalid ada di mana, eh ya, kwan? Di sekolah. Baik. Istamir yaki. Labas. Teruskan. Ibnu Khalidin fil al Madrasati. Sekali lagi yaki. Fil Madrasati.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 Ibnu hamilin fil al Jamiati. Fil? fil. Al -jami Jangan -jami udah fil lalu al. Oh, okay. Fil Jamiati. -jami -jami Karena al antum sudah bilang fil, berarti ayat alamis sudah antum baca. Fil Jamiati. Saya minta tolong. Sekali lagi akan antum baca yang benar ah. Iebunun dari awal. Ibnun. Ibnun. Nah. Ibnu Khalidin fi fil. Fil? Fil? mad madirasati. teruskan. Wabnu Hamidun Hamidun au hamidan? Hamidin. hamidin. hamidin. Wa banu hamilin fil jamiati. Fil jamiati. Fil? Jamiat. Jim-nya panjang sekali kan baca Akhi? Wabnu banu hamidin fil jamiati. Ahsanta, masyaallah. Tayib, alakhir, anta ya akhi? Ibnu Ibnul Mudarisi fil fasli Fil fil fasli San limada fil fasli Kenapa kasrah? Kenapa kasrah? Ada? Ada harfu jar. Harfu jar fi. Samer teruskan. Aina Mudarisi mudarris Hmm. Aina bunul mudiri. Eh, anda sebenarnya ngantuk atau bagaimana ini maksudnya ini? Banyak yang membaca mudir menjadi mudir risah, semua terus. Tak kila ya kawan. Baik. Aiy nabunor burir ya fikum. Sant. Baik, nampaknya masih ada majelis yang masih tengah. pendengar yang ingin berinteraksi langsung anda boleh menghubungi di 0218236543. Dan kita akan terima yang pertama sahaja. Assalamualaikum. Terputus. Silakan bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung dan menjawab pertanyaan untuk bisa menghubungi di layar telepon 8236543. 6543 Assalamualaikum ya. dari mana Om? dari Ummu di Keranggan Ummu di Keranggan baik Ummu Ihsan, tafadzali ikra'i uh, safha tisa'atun wa ishrun tisa'atun wa ishrun halaman berapa itu Om? Tis'atun wa ishrun. Tis'atun wa ishrun. Tis'ah sembilan. Ishrun dua puluh sembilan. Halaman dua Tidak ada sini pajaran angka-angka seperti Nanti insyaallah Allah pada kesempatan akan kita akan belajar angka-angka. Istamir umu isan. Tepatlah. Latihan tujuh. At-Tamrin As-Sabiya. Kitab uman hadha. Sekali lagi umu. Kitabu manhaza. Taknya panjang. Kitabu manhaza. Ahsant. Setamir Kola. teruskan. Kolamu manhaza. Ahsant. Sahih. Funduku manhaza. Funduk. Masya Allah. Funduk. Kita belum belajar funduk. Lamuza. Maknanya bisa. Tapi saya nak minta pakai kalimat bait saja ummu. Kunda. Bait. Baitu man. Baitu manhaza. Bait. Komisu manhaza. Jahid. Jahid. Tapi hmm. sahaja dan begini seperti lagi insyaallah mudah sekali seperti ni aduh teruskan umu baca Muhammadun Muhammadun ya Muhammadu Tapi Ustazun ya Ustazun Mengapa menjadi Ustazu tu umu Karena Ada uh, ya huruf Ada ya harfun lidak memanggil. Ya, memanggil. memanggil teruskan Khalidun ya Khalidun Nah Waladun ya waladu. Tay, teruskan, istamir. Ya Ali. Naam. Ya Abbasu. Abbasu. Sayyhun. Sekali lagi umu ya Abbasu. Ba'nya ya ditolong. Abbasu. Ah, sant. Ya Abbasu. Hasan. Sayyhun. Ya Sayyhu. Naam. Ya Rajulu. Naam. Ya Sirun. Naam. Ya Ammaru. Ammaru. Am ya Ammaru. Hasan. Ah, Doktor Doktorun. Doktor Doktor Doktor, naam Ya Doktor Ya? Ya Doktor ah. Ya Doktor Ya Doktor Baik yes. Baik Istamir Istamir Ism Ismul Waladi Naam Muhammadun Naam Wasmul Binti Wasmul Binti Zainabu ah, Sant Istamir Ismul Mudiri hmm? ismul mud, mudarrisi naam. hamidin hamidun ah, sant ma mudiri jayid terakhir ibnu ha ibn Khalidin fil madrasati na'am wa banu hamidin fil jamiati na'am <coughs> ibnu al mudarrisi fil fosli jayid Aina ayna ibnul mudiri mumtaz Warahmatullahi wabarakatuh, syakuran, jizaki lakukir. Dizaki lakukir kepada Umum dan silakan bagi para pendengar yang lain di 823 6543. Kita akan kembali. Assalamualaikum. Ia ya, terputus, Silakan bagi para pendengar yang lain di 823 6543. Masih pelajaran yang kelima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umisipa di Kasih bekasi, takip, bekasi. Baik, ya. Musifa... Ya. Kitab indaki... ya taib saudara musyafah di bekasi baik musyafah kitab muzud indaki taib ikrah saudara sofatis atau ya, naisrul sofakam halaman berapa tadi uh, 19 ah sant istimewa latihan usabeh ya. Ilang... kita bu manhaaذا kita bu manhaaذا فلا ممّن هذا؟ طيب. بيت ممّن هذا؟ نعم. خميسو ممّن هذا؟ أفان؟ أيد؟ خميسو. خميسو. أنا سمعت خميسو ولا خاء ولا قاف؟ خاء. قاف. قاميسو. آه. قا. قاميسو. قاميسو ممّن هذا؟ جيد. سرير ممّن هذا؟ استمر. مُحَمَّدُ. نعم. يا مُحَمَّدُ. نعم. Kholidun ya kholidu nah. Ustazun ya ustazu Waladun ya waladun Baik, ya kfi, jazakillah khair, syukuran, barakat wafi Baik, bagi dengan yang lain Dan ikhwan silakan untuk bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum Halo Halo, Waalaikumsalam ya, Dengan siapa, Umar di mana? Dengan Umar Akmal di pusul <coughs> Umar Akmal di Akmal di pusul Umar Akmal Safa Sarasun رشون 30 اهه 30 طيب اقرا واكتب مع ضبط اواخر الكلمات يا يا عليو جيد يا عباس نعم سايحول شيخون سايحول خ سايحول طيب يا سايحو جيد يا رجلو نعم ياسرون نعم يا عمارون عين الا عين و ب ال يا A. Doktorun. Doktor A. Doktorul. Doktor Hasan. Ya, doktorul. Jaid. Ismun. Naam. Ismul waladi Muhammadun Wasmul binti Zainabu. Taib. Ismul mudarris, ismul mudarris hmm. Hamidun. Naam. Masmul mudiri. Naam. Istamiri. Istamiri. Ya. Ibnun. Nah. Ibnul Khalidin fil Madrasati, Ibnul Hamidin fil Jam'i Adi, Ibnul Mudarisi fil Fashli, Ain Ibnul Mudiri. Tapi, Ummu Akmal, harakatnya semuanya sudah ditulis sebelumnya atau memang paham? Begitu tulisannya? Uh, paham ya, begitu. Paham. Alhamdulillah. Tahir, jazakallah khair. Syukron. Syukron, Tausar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan bagi para pendengar yang lain dan kami harapkan ikhwan yang bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab persilakan di 8236543. Kita mesti terima dua penonton kembali. Assalamualaikum. Alkum. Salamualaikum. Alhamdulillah. Dengan siapa pakcikwan? Dengan Iqbal di Jatimulya. Saya persilakan pak. Pak Iqbal, Alkitab kita mewujud. 6. Saya. Ikrar Aidan. Temerina sabi. Al-Tamrinul Sabi' Safha Tisa'atun Wa 29 Taib, sah Kitabun Nah, Kitabu Kitabu Kitabu Man Hadha Nah Kolamu Man Hadha A'id Mardun Akhara Pak Iqbal Ya A'id, mana a'id, ulangi Sekali lagi, kolamu bentar, bentar. bentar qalamu man hadza ah, tidak panjang qalamu qalamu man hadza ahsant baytu man hadza ahsant qamisu man hadza sahih sariru man hadza ahsant nastamir muhammadun naam ya muhammadun jayyid busalzun marra ukhra ay Uh, ulangi. Nah, Ustazul. Ah, ada kesalahan pak. Ulang sekali lagi. Di mana salahnya? Antum pak. Ustazul. Ah, sant. Ya Ustazul. Ah, sant. Halidun. Halidun. Nah. Cha, cha. Cha, halidun. Nah. Ya halidun. Nah. Waladul. Ya, walahul. Baik, baik. Mengapa di sini menjadi dhamma saja tidak dhamma Karena ada ya, ya, panggilan. Ada ya, panggilan pan harfu ya. nidah san. Barakallahu fikum. Syukran. jazakallah khair. Jazakallah, khair. Wa aykum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Iqbal dan silakan bagi para penayang yang lain. Satu penonton kembali kita terima. Assalamualaikum. Halo? Halo? Ya, Wa asalamualaikum. Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Di mana? Arifin Pak Arifin, di mana ni, Pak? Cisau Cisau Cisau Pak Arifin, alkitab, ma'aka? Ya, na'am Menfaldik as-saut, nada la'ya, semua Sementara, sementara, Pak Arifin, dah, pustamir Pak Arifin Ikra Ikra As-Safa Farathun Farathun Farathun Ikra ما يلي اقرأ و اكتب مع ضبط هذا هو يا علي أنا أنا. اقرأ و اكتب مع ضبط اواخر الكلمات احسن نعم اقرأ يا علي جيد يا عباسو. نعم شيخ نعم يا شيخو. نعم يا رجل نعم أخي ونصرك يا أخي يا رجل رجل أحسن استمر يا سير نعم يا عمار نعم دكتور نعم, نعم يا دكتور أحسن استمر اخرى ما يليه مراعيا لا لا اسم الآن اسم اثنان Ismun Mazinafi Sufatul Asun. Kita masih di halaman 30. Ya, Tahir. Ismun. 6. Ismul Waladhi Muhammadun. 6. Wasmul Binti Zainabu. Tahir. Ismul Mudarrisi Hamidun. 6. Masmul Mudiri. 6. Ibnun. 6. Ibnul Halidin Silmatul Satri. Wabnu Hamidin fil di universitas. Ahsan. Ibnu mudarris di fasli. Naam, fil eh? Fil fasli. Fil fasli. Naam, istamirr. Ayna al-mudir? Ahsan. Barakallahu fikum. jazakallah khair. Inshallah. Ma'udum. Assalamu alaykum. Jazakallahu khair. Saya mau Kita temasa akan kembali di 823 6543. Silakan bagi para pendengar. Masih di pelajaran yang kelima. Dan tamrin kita yang ke tujuh ya juga tamrin berikutnya kita akan kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Halo. Tidak terputus. Sebelum di, kita terima penumpuan kembali, saya ada satu pertanyaan. Apakah mana Sheikhun? Sheikhu, Sheikhun, asal katanya adalah. Uh, orang yang sudah sampai tingkat uh, di atas rojul, rojul itu laki-laki dewasa. Maka setelah itu sheikhu, apa di sini mungkin istilahnya? Perentua. Tapi tidak tua sekali. Karena tua sekali maka kalau tua sekali di atasnya ajuz, sudah rentah. Kalau ajuz ini sheikhu di bawah rentah. Tidak sudah tidak tidak tua rentah, sudah tua tapi tidak sampai tua rentah. Tahun, Sudah berumur Nah cukup umur Ia. Ya pendengar Raja dimana sejadian berada Kembali di frekuensi 756 AM Dalam kajian malam ini Bimbingan bahasa Arab Yang dipandu oleh Al-Ustaz Hamzah Al-Syafullahullah Ta'ala Dan masih kita Berikan kesempatan bagi para pendengar Yang ada di rumah dan sebutnya akan kita angkat Beberapa pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat Ada pertanyaan Ustaz ya? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa kata Zainabu tidak ditanwin? Jazakallahu Baik, uh, Zainabu antum kala antum murajaah di halaman-halaman sebelum ini, antum akan temukan penjelasan masalah itu. Walaupun tidak dijelaskan secara teori, dan ana pun tidak akan menjelaskan secara teori karena ini berkaitan dengan istilah-istilah nahwu. Antum lihat halaman 22. 21 dan 22 bagi penanya. Lihat halaman 21 hingga 22. Ada penjelasan, ada, ada penjelasan sedikit. Ketiga contoh Muhammadun, lalu Aminatu, Khalidun, Zainabu. Antum lihat di sini di, di baris pertama atau di halak di baris sebelah kanan e, nama laki-laki semuanya dengan tanwin. Kemudian di baris sebelah kirinya nama-nama perempu Perempuan. Antum lihat semuanya tanpa tanpa tanwin, semuanya domah saja, tidak domatain. Nah, Di sini bisa kita ambil kaidah bahasanya nama perempuan golipnya menggunakan dengan domah, doma. tidak dengan domatain. Nah, cukup segitu. Jawabannya cukup segitu dulu. Nanti Insyaallah kalau sudah sampai pada bab ism ghair musafir dan yang lainnya kita akan menjelaskan secara istilah-istilah nahw. <tuh> okay. Pertanyaan yang kedua berkaitan tentang mufrodat set. Apakah makna daripada? Halaman di sini. Halaman, dia menyebutkan halaman. Iya, tidak disebutkan uh, al-ati zat Al-ati, al al-ati yang berikut atau at-taliyah. Kalimat ini berulang-ulang al-ati, al-atiyah atau at-tali atau at-taliyah maksudnya yang akan datang setelah itu, yang akan datang setelah setelah kalimat ini disebutkan. Jadi ya, kalau kita bilang yang berikut ini. Dan satu lagi apakah ucapan yang kita katakan ketika orang mengucapkan jazakallahu khairan? Kenapa, Akhy? Khai, Maradun ukhra? Jawaban apa saja yang kita bisa balas ketika ada seseorang yang berkata jazakallahu khairan? Antum bisa jawab dengan sebaliknya, kan jazakallahu khair atau wa iyyak. Ya. Maaf, masih. Baik. Baik, kita angkat kembali ke lanjutan. Baik, nah. Satu, satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada lah. Iya. Dikecilkan sedikit aja monitornya itu. Iya. Dengan siapa di mana? Eh, pada Fira. Fira di mana? Di Bekasi Barat. Bekasi Barat. Fira ada bukunya? Ada. Eh, uh, lihat halaman 30. Iya, Aliyu. Ya, Aliyu. Ya, Ali Fira kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Bagus. Terus. Ya, Abhasu. Mmm, -mm. ya Abhasu. Sekali lagi Fira? Ya, Abhasu. Baknya panjang. Abhasu. Ya, Abhasu. Mumtaz. Terus? Sheikhun. Mmm, dikasih sama uminya ya. Enggak apa. Terus? Ya. Shaykhun. Ya, syekhu. Ya, syekhu. Bagus, terus. Ya, rajul. Ya. Sekali lagi, Fira. Ya rajul. Ya rajul. Ya Raju. hmm. ya Raju. Sudah? Ya Raju. Sudah? Sudah. Sudah. Cukup aja. Iya, terima kasih, Fira. Iya, jasa jasa kepada Fira ya. Semangatnya insyaAllah Type satu lagi ini, mari. Satu lagi. Satu pendapat kembali silakan di 8236543 kita akan terima kembali. Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari Yasmin. Di mana? Di Tangerang Baik. Tanggerang. Waalaikumsalam. Teruskan? Iya. Halaman berapa? Uth? Halaman 30 tadi yang dibaca sama Uhtivira tadi sebelumnya. Yang dia Ammarun. ya Ammarun. Iya. Ya Ammarun. Doktor. Ah, ya betul ah. Ya doktor. Sebelumnya Yasirun. Yasirun. Naam. Ya Ammar. Naam. Doktor. Ya doktor. Jaid, istamer, teruskan. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu Sant. Ismul mudarris <coughs> Hamidu Naam. Ismul mudiri. Nah ibnu Khalid fil madrasati Apa sekali lagi Ustazah Yasmin Ibnu Khalid. Naam. No. Fil madrasati wa Ibnu mudarrisi fil haufli. Aina banu mudarris? Aina banu? Aina banu mudiri? fikum. Jazakallahu khair. Takwall Ustaz. Wa. Baik, nastamer. Kita lanjutkan. Wala an unzur kitab martaba khuraih, ikhwan, safha 131. Safha, mana safha, ikhwan? 131. Wahidun wa thalathun. Halaman 31. Iqra mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli. Ikhra ma yali Muraiyan Ma mana ikhra Ma Apa-apa Yali Yang berikut Yali Atali Apa tadi? Alati, ati maknanya sama Yali Muraiyan Dengan memperhatikan Kawaid ma mana kawaid Jam Jam Min Kaidah Kaidah Kaidah Nutqi Nutqi notk. Pengucapan. Pengucapan Hamzatil Wasli Hamzatil Wasl Yang dimaksud dengan Hamzatil Wasl adalah yang sering kita temukan sebelumnya Ada Ismun Lalu ketika di kalimat lain Wasmul ah. Alif yang ada di kata Ismun Alif itu disebut dengan dalam istilah Nahwu Hamzatul Wasli Hamzatul Wasli ini jika di awal dibaca Ismun Lihat Terlihat Alifnya Ismun hamzanya terlihat Tapi ketika didahului oleh uh, Kata Atau kalimat sebelumnya Maka tidak dibaca Wasmu Langsung Disambung ke Sin Wasmu Lihat Alifnya tidak dibaca Wasmu Langsung Awalnya Wa ismun Lalu ketika digabung Wasmu Ini alif ini namanya apa tadi ya kawan? Hamzatul. Hamzatul wasli Hamzatul wasli. Di awal dibaca, tapi ketika di tengah tidak dibaca. Ah, man yakra. Padaliyahhi. <coughs> Ibn Muhammadin fil Iraqi. Lihat Ibnun alif. Muhammadin fil Iraqi. Sahta. Baik. Antum lihat Ibnun. Di sini alifnya itu al Hamzatul wasli. Hamzatul wasli di awal dibaca ibnu Tapi ketika nanti kalimat sebelum setelahnya fotol di akhir kiri kalimat setelahnya wa ibn fil hindi apa yang terjadi di hamzah wasl ini wa dibaca tidak alifnya tidak tidak dibaca itu dia terus istamir kharaja ibn at-tabibi anta tuma qalilan al-qira'ah ayo kharaja tabibi min al-baiti naham maradna fra ya akhi ain Kharaja ibn Abi bibi al-bait. Dan ini kharajab. Kharajab. Tidak dibaca kharaja ibnu. hati-hati. Hmm. Tidak dibaca kharaja ibnu langsung. Kharajabnu. Faham tak? Hmm. Hamzanya di sini apa tadi? Is is istilahnya hamzah? Hamzatul Hamza Hamza wasl. Kharajabnu. Sama so, macam riakul Karim. Zahaba ibn at tajiru Tajiri Emak ait mertua Nafra. Zhaba bin Ta'jiri ila suqi Tapi di buku ini sudah ada harokat boma ni. Nah, lihat salah di sini. Hmm. Buku master yang dia pakai untuk di copy. Lihat ini. Boma betul ya kawan di sini? At Ta'jiru? Lah, khata. Ya menarik sekali lagi akhi. Ya, Antem baca. Khara ja bin Ta'jiri ila suki. Aina kharaja ja? Kha Zahab, Zahab. ibnu Ta'jiri hila al-Suq. Ah, asand. Istimar. Ismu al-Muhallisi Fyusul. Hmm. Wismu al-Tabi'i Masgoud. Jadi. Masmu al-Rajuli ibnu man anta? Ane ibnu al-Wazir. Hmm. Antum niat? Kaidahnya sini Hamzatul Wasil. Contohnya seperti apa kalimat? Ismu lalu kalimat ibnu. Ada dua contoh di sini. Kalimat Ibnun dan kalimat? Apa ya, Ismun. Alif atau Hamzah yang ada di kalimat Ismun dan Ibnun adalah Hamzatul Wasli. Dibaca ketika awal, dibaca. Ibnun. Ismun. Dibaca alifnya. Dibaca Hamzahnya. Tapi ketika diletakkan di tengah atau didahului oleh huruf atau kalimat tertentu, maka antum yad. Wasmu. Wabnu, alifnya tidak di atau Hamzahnya tidak di, tidak di apa nak, nak? Hamzah tidak, tidak ada apa nak, nak? Tidak dibaca. dibaca. Anna minta tidak tidur. Semua perhatian. Ini perlu keseriusan. Anna ingin ada terjadi dialog antumnya. Ini apa nama? Suku tentunya. <laughs> Ini kebiasaan orang Indonesia yang Anna patikan kurang bagus. Ketika TFM tumb, Dia diam. Ada dua kemungkinan Dia paham atau, atau tidak sama sekali Maka tolong diperjelas Jadi keidahannya Hamzatul wasli Sekali lagi Huan Antum ingat-ingat Tidak. Antum hapalkan Dan antum ingat terus sampai mati Hamzatul wasli diawal, di awal dibaca diawal, Di awal di Di tengah Tidak, tidak, di? tidak dibaca Baca. Artinya didahului oleh huruf atau kalimat sebelumnya Maka Hamzanya tidak dibaca Ikorah yang tadi, antara yang tadi, antum baca sekali lagi, kita akan lihat antum mana atau tidak. Ibu Muhammadin fil Iraqi. Nah. Wabnu Hamidin fil Hindi. Ah sant. Kharajabnu. Sekali lagi, Kharajab. Kharajabnu Tabibin hmm? Baydi. Sekali lagi, akhi, Kharajabnu Tabibin. Kharajabnu Tabibin Baydi. Hmm. Min, eh? minal Min al-bayti. Tabi. Ha, tuanya tidak panjang. Tabibi. Khara jabnu tabibi min al-bayti. Min al-bayti, naam. Dahabak, dahabak nu. Dahabak bajiri ila hmm. suqi. Ada yang terlewat? Sekali lagi. Dahabak na. Na nu atau ni. Dia bawa Abu Ta'jiri ke pasar. Ihsan. Nama ahli perkhidmatan itu Sudah betul itu Itu huruf as... dari buku aslinya itu. Betul, Insya Allah. Nama ahli perkhidmatan itu Faisalun. Nah. Tanya sekali lagi. Tanya tidak dibaca, dibaca panjang wasmut tabibi Tidak dibaca panjang Wasmut tabibi Wasmut tabibi, tabibi mas'udun nah. Masmur rajulun Hmm Masmur rajuli Ibnu nah. Ib ibnun Ibn, man anta Ana, ana banul wazir Sekali lagi, akhi, ya. ana banul waziri banul wazir. panjang? Pendek. Penaik, jangan baca panjang. Ana benul waziri. Ah, itu baca panjang atau penaik itu, akhi. Sekali lagi, ini. Ana benul waziri. Ana benul waziri, waziri. Sekali lagi. Ana benul waziri. Ah, sant, larang fikir. Kata akhi, kita ingin semuanya mencoba. Tapi, dah, dah sudah diterjemah. Diterjemah, tapi nak rawwalan tu mana faham balik. Kata akhi, dibaca dulu baru kita paham sama-sama. Ibn Muhammad hum Muhammadin ibn Muhammadin fil Iraqi ibn Hamid Hamidun wa oh Hamidin wa ibn Hamidin fil Hindi Naam Kharaja ibn Kharaja ibn Tabibi Tabibi pendek Nud ibn Nut Kerja bernut tabibi Min albaydi Sambung Min albaydi Ahsant Zaha bab Zaha bab na Na Anu atani Zaha bab na taaziru Ah Bukan duma itu salah Zaha bab na taajiri Zaha bab na taaziri Kila Ah Ismu al-Muhandisi Ismu muhandisi Faisalu Faisalun Faisalun Wa ismu tabibi. Wasmut Tabibi Langsung Wasmut Tabibi Mas'udun Taip Tabibi ah, Sekali lagi anda baca Wasmut Tabibi Wasmut Tabibi Mas'udun Ahsan Masmu Masmur Rajuli Masmur Rajuli Masmur Rajuli Masmur Rajuli Taip ibnu man anta. ah, ah, ah akhi. Ibn, Ibn man anta sekali lagi ya اخي ibnu ibnu muhammadin asant waziri ana bunul. ana bunul waziri ana bunul, ana bunul waziri waziri baik baik baik anta ya akhi sebelum kita buka untuk para pendengar sekali lagi ibnu ibnu muhammadin fil iraq n'am وَبَنُو حَامِدٍ فِي, في الْهِنْدِ نعم <تصفيق> خَرَجَ بَنُو الطَّبِيبِ مِنَ الْبَيْتِ ذَهَبَ بَنُو التَّاجِرِ إِلَى السُّوقِ نعم <تصفيق> اسْمُ الْمُهَنْدِسِ فَايْصَلُن وَاسْمُ الطَّبِيبِ مَسْعُودٌ مَسْمَرُ الرَّجُلِ Ebenu man anta? Anabenu? Anabenul waziri. Tapi, anabenul ah. waziri, apsant. Tapi, naftha al majal al muslimah. Tapi, bagi para pendengar yang ada di rumah, silakan untuk bercam hubungi di 823 6543. Assalamualaikum. Dalam. Dengan siapa pak? Di mana? Abu Isti. Abu Siapa? Abu Isti. Abu Isti. Di Tambun. Abu Isti. Nah. Abu Isti. al-kitab maakah? نعم. طيب اقرأ هذا الذي قرأناه آنفا اقرأ, اقرأ مرائيا قوائد اتن... طيب استمر ابن محمد في العراق نعم وابن حامد في الهند احسنت خرج ابن الطبيب من البيت احسنت ذهب ابن التاجر إلى السوق جيد Ismul muhandisi Faisal. Naam. Wa al-mutabiidi Mas'ud. Naam. Ismul rajuli Ibnu ma Ibnu ma eh, Ibnu man anta? Naam. Ana wazir Te, mana al-wazir? Menteri. Menteri. Ahsan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Tayib. Assalamualaikum. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, sebelum kita terima telepon, ada Kalimat yang baru ya kan di sini? Ada. Ada kata yang baru? Mithlu madza? Apa contohnya? Zaha. Eh, aina? Zaha. Awalan Faisalun. Faisal. Faisal hada ismul rajul, nama laki-laki itu, Faisal. Faisal. Antum masih ingat King Faisal. Malik Faisal. Faisal. Mana lagi? Zahaba. Zahaba. Mas'udun, hada aidan ismul rajul, nama laki-laki juga, Mas'ud. Pak Mas'ud nama laki-laki. Mas'ud, Pak Mas'ud. <laughs> Mas'ud, Ibnu Mas'ud, antum ingat? Zahaba atau nanti kita kita dari awal. Kita tapi sebelumnya kita buka untuk untuk para pendengar. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543. Kita angkat kembali. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Trisno di Ciparusa. Masyaallah. Baik. Silakan. Pak Trisno, alkitab mak? Ah, uh, naam. Baik, ikra' izan. Ikra' ma'al yak. Baik ibnu Muhammadin fil Hairaqi Jaid wa Hamidin fil hindi Sant Harajab nut tabibi minal baiti Jaid Rahabat nut tajiri Ilasuki Naam <coughs> Ismul Mohandisi Faisalun Naam Wasmut tabibi Mas Audun Mas Audun. Okay. Naam. Ma is Hmm, kaidah hamzatul waslnya, Pak. Mas murajuli. Muntaz. Ibnu man anta? Naam. Ana Ibnul waziri. Sekali lagi, Pak. Ibnu man anta? Ana. Ah, kaidah hamzatul wasl. Waziri. Sekali lagi, Pak. Anab Nul Waziri Muntaz, Barakallah Fikum, Jazakallah Khair Terima kasih Ustaz Baik Bagi para pendengar yang lain silahkan kasih Kami bisa masih menerima kembali di 823-643 <coughs> Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa Umu, di mana? Dengan Umu Tegar di Kuliara Ciparusa umu, umu Tegar Ciparusa banyak asal Banyak sekali Ciparusa, sering silahkan Baik, lepas silakan Umu dibaca Ibn Muhammadin Fil-Araqi Fil? Saya lagi umum, Fil? Fil-Araqi Fil-Araqi Fil-Araqi Naa Wabnul Hamidi fil-Hindi Naa Kharja bbn al-Tabibi minal bayti Naa Sahab bbn al-Tajiri ilal suki Jai Ismul Muhandisi Faisalun Wasmul Tabibi Mas'udun Naa masmur rajuli masmur rajuli masmur rajuli Antah anta ana banul waziri Taib, jazakillahu khair Syukuran Taib, waktu sudah cukup malam mungkin seperti kita bahas dulu beberapa mufradat al jadidah huna di antum lihat ibnu muhammadin fil iraqi wa ibnu hamidin fil hindi tidak ada Maafi kalima al-jadidah sana. Tidak ada kalimat baru di sini. Khara jabnu al-tabibi minal bayti. Al-tabibi. Bagaimana al-tabibi, ikhwan? Dokter. Dokter. Beda dengan doktor. Apa tadi doktor maknanya? Dokter tadi. Setengah umur. Setengah umur. Duktor. Duktor. Duktor. profesor, Duktor. Duktor. Zahaba ibnu at-tajir. Ah, zahaba. Apa Ma zahaba? Telah pergi. Pergi. Zahaba artinya? Pergi. Pergi. Hasan. Ibnu at-tajir. Apa Anak. Pedagang. At-tajir. Pedagang. As-suq. Pasar. Pasar. Pasar. Pasar. Pasar. Ha, jadid, ha? Ini bukan baru. Apa baru ini? Sok ini. Nah, Baik. Nah. Ismul muhandisi. Nah. Al-muhandis. Apa al al-muhandis? Insinyur. insinyur Tapi lebih ke arsitek, arsitek. Nah, Sering sekali kalimat di ini Muhandis, tulisannya arsitek Karena insinyur di negeri kita ini banyak insinyur Mesin, ada insinyur Macam-macam Nah Ini yang ini, ini maksud adalah insinyur arsitek, arsitek. Faisalun Nama orang? Faisal Masa Wasmut tabibi mas'udun Dan ismu, mana ismu? Dan nama at-tabib Dokter, dokternya mas'ud nama, nama dokter mas'ud Ibnu Mas'ud. Ah, Ibn Mas'ud saja, tidak bukan Ibnu Mas'ud. Masmur rajuli. Manna ar-rajul? Orang dewasa, laki-laki. Sudah kita bahas ini. Ibnu man anta? Ana bunul Tidak ada kalimat baru kecuali sedikit saja di sini. Baik. Antum lihat kalimat yang ada di kotak ini, al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Manna al-kalimatul jadidah, ikhwan? kata-kata yang baru kata-kata yang baru rasul ar-rasulu rasul Ustaz Hasan al-ka'bah ka'bah al-ismu lihat antem bahasanya al-ismu al-ismu bukan al-ismu ingat kaidah hamzatul wasl ikhwan apa ma apa wa mahyal kaidah apa kaidahnya kalau di tengah tidak di, dibaca Di awal dibaca Di tengah tidak, di, Baca. tidak dibaca Maka antum lihat uh, Posisi alif ini di aina ya kawan? Di tengah Di tengah Didahuri oleh kalimat uh, Didahuri huruf alif dan Lama. lam Maka bacanya Lama. Alismu Lam Lama. masuk ke langsung sin Alismu Lama. Ah, Lama. Alibnu Lihat Alibnu Bukan alibnu Dibacanya Alibnu Alammu mana alam masih ingat al-am, al-amu, al-amu, lalu al-khalu, al-amu dan al-khalu Maknanya sama? Yaitu artinya, paman. Paman. paman. paman. paman. Tapi apa yang membedakan antara al-am dengan al-khal? Paman. paman dari kalau paman, dari... paman dari al -am. paman dari Bapak. pihak Bapak Al-khal, paman dari pihak dari... ibu. Ibu. Ibu. Ibu. ibu. Dan ini nanti di ilmu waris sangat uh, diperhatikan ini posisi ini. Ibu. al haqibatu الحقيبة ما معنى الحقيبة يا إخوان؟ تاس السيارة ما معنى السيارة؟ موبيل موبيل موبيل الشارع جالن مغلقون ترتفع تحت هناك؟ فيسنا فيسنا واحد تاني واحد تاني إيران إيران أي نا إيران؟ إيران إيران تل في الناس في الناس العراق العراق هذا العراق dari Irak, Irak. Irak. Nah, syarat uh, untuk belajar di sini nanti di dalam kotak ini ada uh, dua kata, syaratul muda Tapi insya Allah ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, ya. karena waktunya sangat sempit. Tapi demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Sekali lagi ada beberapa kaidah-kaidah yang baru saja kita dapatkan, di antaranya kaidah, di antaranya kaidah tentang hamzatul wasil. Lalu kaidah menggabungkan dua kata sehingga menjadi uh, kalimat penisbatan al-idhafah. Nah, ini juga perlu diingat-ingat terus. Dan terakhir sebelum kita tutup. Ada kata kunci yang sering kita ulang-ulang. Apa ya, kawan? Merajaah. Meraja ah. nah, ini satu hal yang sangat penting. Baik. Subhanakallaho bihamdik. Asyadallah ilaha ila anta. Astaghfirullah wa tuburik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.